heshima tukae eh? <laughs> hai katibu hoja za kamati kamati za kudumu za bunge majadiliano yanaendelea heshima bunge vipi mheshimiwa makambani nini Sio wa speaker mshuma. wa speaker. Uh -huh. speaker. Uh, naomba muongozo wako kwa kum, mujibu wa kanuni ya 68 na fasili ndogo ya 7. speaker, nafasi hii ya uspika uliwaambia wabunge kwamba unapenda kuwa na bunge moja katika moja ya vipoembele vyako. Na kwa nini mheshimiwa speaker umefanikiwa? na bunge moja hasa katika kuiwajibisha serikali. Mheshimiwa Spika, wabunge tunataka tuendelee kuwa hivyo. Wamoja katika kuihoji serikali, katika kuidhibiti serikali na katika kuiwajibisha kama wawakilishi wa wananchi. Mheshimiwa Spika, tumesoma kwenye vyombo vya habari leo na tumesikia kwenye viwanja vya bunge kwamba uh, zinakusanywa sahihi sabini kwa ajili ya kupiga kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu Mheshimiwa Speaker kama unavofahamu kama alivosema tunataka tuendelee kuwa wamoja kwa jambo hili tunataka tulifanye kwa pamoja tukiwa na umoja kwa nikoataka ni, ni, ni muongozo wako mheshimiwa kama jambo hili unalifahamu kama limekufikia na kama ni la kikanuni au la kisiasa zaidi naomba naomba wako mheshimiwa speaker aminifikiri tunajadili mambo ya kamati kumbe basi nitatoa mamuzi baada ya kidogo nitatoa mamuzi baada ya kidogo ngoja kwanza ni tuendelee na kazi We, wakati tunaondoka hapa mchana tulipata nafasi ya bunge moja tukijadiliana lakini muda pia ulikuwa umeisha sasa shima bunge katika kupitia vitabu vilivyoko hapa kuhusu mwongoza alioomba mheshimiwa makamba nimejaribu kupata taarifa zote kwamba jana wakati mwenyekiti wa kamati ya mashirika ya umma anajibu hoja za wabunge baada ya mjadala ule wa, wa kamati zile za watchdog mmoja ya mambo aliyosema mle nda wakati hoja yake alisema pamoja mamba, mingine, alisema. na mambo mengine alisema nampa taarifa alisema mambo mengine mheshimiwa naib speaker na mengine yote bila kuwa, ku, kumwajibisha waziri mkuu hawa mawaziri walio hawata na wasipo, toka na wasipotoka madudu haya yatarudia kwa hiyo akasema nampa taarifa kwamba kuanzia kesho Nake ilikuwa jana kwa leo tunakusanya sahihi za wabunge sabini ili siku ya Jumatatu tutoe hoja hapa bungeni ya kutokuwa na imani na waziri mkuu. Kwa hiyo akaendelea na mengine hapo akasema Mheshimiwa Naibu Speaker naomba wabunge wote wenye uchungu kuanzia kesho maana leo tutakuwa pale mlangoni Sahihi zinazohitajika ni sabini tu kwa ajili ya kuleta hapa bungeni na wabunge wanao kupitisha hilo azimio ni nusu tu ya bunge hamsini plus 1. E, tukifanya hivyo tutakuwa tumewapa heshima wananchi wetu. Wataona kweli tumewatendea haki. Mwisho kunukuru. Sasa Moshimana auliza na nasema wana mnataka muungane hivyo lakini mtaratibu koje. Kwa chama bunge siku zote naambieni msome misafu yetu. Bati nzuri hii azima ya kutokuwa na ima na waziri mkuu ni kifungu cha 133 cha kanuni zetu. I hope wa habari mnazo hizi kanuni kwa okay, tu, tuweke mambo vizuri. Hili jambo sio dogo. Ni kanuni ya tatu hoja ya kutokuwa na imani na waziri mkuu. Lakini hii kanuni pia imepewa nguvu na tulichukua moja kwa moja kwenye katiba. Kwenye katiba ya ibara ya 53A tatu 53 ndogo tatu ndio maneno sawa sawa na yale ya kanuni. Sasa Hii, kwa nini nafikiri mheshimiwa zito alisema vile ni kwa sababu kwa mujibu wa ibara ya 51 kidogo cha pili wanasema waziri mkuu anateulwa na rais lakini kabla hajakuwa waziri mkuu anaapishwa na bunge kwa hiyo anasema naye hatashika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake uwe umethibitishwa na bunge kwa azimio nitakalo wa mkono na kula za wabunge walio wengi. Kwa na hiyo nadhani ndio msingi wa mheshimiwa azito kwamba huyu ni mtu tuliyempitisha wenyewe. Kwa hiyo tuna mamlaka naye kwa sababu ndio tuliyempitisha sisi. Halafu wakati huo huo inasema katiba yetu kwamba Waziri mkuu ndiye atakayekuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Hii ni ka kanuni katiba ibara ya 52 ibara ndogo mbili. Kwa hiyo pia kan, katiba hiyo hizi ibara zina na kanuni ya msina tatu, ibara ndogo ya pili inasema serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya mamlaka ya rais Ndiyo itakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi juu ya sera ya serikali kwa ujumla. Poi inataka msikilize na mawaziri chini ya uongozo wa waziri mkuu Watawajibika kwa pamoja bungeni kuhusu tekelezaji wa, wa shughuli za serikali ya jamhuri ya muungano. Kwa hiyo hivi fomu ndio vinampa inatupa sisi nguvu kwamba tuna uwezo na waziri mkuu. Lakini kifungu cha ibara ya 53A hey. na A 53A ibara ndogo ya tatu hoja ya kuwa ya kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu haitapitishwa na bunge isipokuwa tu kama a taarifa ya maandishi iliyotiwa sahihi na kuungwa mkono na wabunge wasiopungua asilimia ishirini ya wabunge wote itatolewa kwa spika naomba nirudie hapo taarifa ya maandishi Iliyotiwa otiwa sahihi na kuungwa mkono na wabunge wasiopungua ishirini ya wabunge wote itatolewa kwa speaker siku angalau nne, na kabla ya siku inayokusudiwa kuwasilishwa bungeni Speaker atajiridhisha kuwa masharti ya katiba kwa ajili ya kuleta hoja yametimizwa na masharti yenyewe yako katika kifungu cha ibara 53 a kifungu kidogo cha pili. bila ya kuathiri masharti mengineyo ya ibara hii hoja yoyote ya kutaka kupitisha kura ya kutokuwa na imani ya waziri mkuu haitatolewa bungeni indapo a hey. haina uhusiano na utekelezaji wa majukumu ya waziri mkuu kwa mujibu wa ibara ya 52 ya katiba wala hakuna madai kwamba waziri mkuu amevunja sheria ya madiri ya viongozi wa umma au haijapita miezi sita tangu alipoteuliwa si haijapita miezi tisa tangu hoja namna hiyo ilipotolewa bunge na bunge likakataa kuipitisha haya sio msingi argument zetu msingi hapa ni kwamba saini zile zinazotaliwa tutakiwa ziwepo taarifa ya kwa spika kwa maandishi katika siku angalau nne kabla ya siku inayokusudiwa kuwasisha mgeni sasa hii habari ya ya mheshimiwa alipokuwa nachangia kujibu kusema kwamba jamani John John hiyo siyo <laughs> hiyo sio hiyo hiyo si haikubaliki kwa sababu msijapata mimi mimi sijapata hoja sijapata hoja kabisa mpaka sasa ala ya pili Bunge hili tunaahirisha tarehe tatu manake Jumatatu leo kesho jumapili, Jumatatu ni siku nne. haikidhi siku 14 sana sana naweza kukusanya hizo hizo wakisaha kukusanya labda asemebunge lijalo na zenye ziwe siku sio chini ya nne. kwa hiyo zoezi nao kama linaendelea linafanya kwa kweli ni batili kwa maana hiyo kwa hiyo si kwa sababu ya matakwa ni matakwa ya katiba na kanuni zetu na msome vizuri tusiwe na tafsiri sio kwa maana kwa sababu kazi kama hii ni kubwa kwa hiyo ni vizuri mkafuata hii kama kama jana hapa bungeni kwamba nafikiri kesho Jumatatu tuwe tumewasilisha haiwezekani kanuni inakataa kwa hiyo zoezi lote hata kama mkifanya labda mdifa mpaka bunge jalo na kufanya kama mlikusenya wakati huu lakini hizi za leo mbili siku tatu hizi mjazeni haina haina msingi wote na namshukuru naib speaker wakati na aidisha anasema na wahoji mambo mengine yaliyokoletwa haya mengine yote yalikuwa ni makandokando hayakuhusika na uamuzi wetu hapa kwa hiyo naomba ieleweke hivi kwamba tukifata katiba na kanuni zetu huo utaratibu uliotangaza jana na mheshimiwa zito hauwezekani kwa sababu ndio kadiba hivi Nadhani nimeeleweka. Someni katiba na kanuni zetu ikibala ya 133. Torewa hapa bunge nashukuru kama nilivyotangaza kesho tutaendelea na wachangiaji baadae kama tukikubaliana na hoja hiyo. Ndio nilikuwa na wa spika kwanza mheshimiwa. Tundulisu, mwingine yuko yu yu yu kwanza naibu alafu Speaker Speaker samahani naomba mwongozo Kwako kuhusu jambo ambalo limetokea mapema leo Mheshimiwa Speaker Mheshimiwa Januari Makamba aliomba mwongozo juu ya sahihi ambazo zinakusanywa kwa lengo la kuleta hoja ya kupiga kura ya kutokuwa na imani na Waziri Mkuu na hoja hii bado haijaletwa kwenye kitu chako mheshimiwa spika kwa hiyo matakwa ya kanuni ya 133.3a ya, ya kanuni za kudumu ya bunge letu ilikuwa haijafikiwa kwa maana kwamba kanuni hiyo inahitaji eh, hoja ya maandishi iletwa mbele ya spika siku si chini ya siku nne kabla ya ya siku inayotarajiwa kujadiliwa na, na kama nimeelewa sawa sawa mheshimiwa alisema kwamba tutaleta hii hoja siku ya jumatatu sio kwa lengo la kujadiliwa katika mkutano huu wa bunge ila kwa lengo la kutoa taarifa ili ipangiwe kwa, kwa siku zingine za, za baadaye sasa mheshimiwa spika umeshasema kwamba kinacho endelea kufanyika cha kutafuta hizi sahihi ni batili na nini na mwongozo nao ni kama je ni sahihi kutoa maamuzi ya uhalali wa kitu ambacho hakijafika katika, katika meza yako kwa ajili ya, ya kuangaliwa kama kiko sahihi au la nafikiri it was a bit premature kutoa hiyo determination kwamba hizi ukusanyaji wa hizi saini ni, ni, ni, ni batili na kingine cha mwisho mheshimiwa speaker ni kidogo sana kuna, kuna mwelekeo kama wa collusion hivi ambao nafikiri si mzuri sana kwa kweli kwa, kwa heshma heshima na hadhi ya ya bunge hili tukufu na, na, na kwa kiti chako mheshimiwa speaker hoja inaletwa tayari majibu yameshaandaliwa it, it, it looks bad it just looks bad kwa speaker utupe mwongozo kama ilikuwa ni sahihi kutoa maamuzi juu ya uhalali wa hiki kinachofanyika kabla hakijafika kwenye kwenye meza yako. Nashukuru mheshimiwa speaker. Asante. Kama unavyo kama mwongozo ulivyokao mwenzako na wewe na kutolea mwongozo sasa hivi. Kwa, sabab <laughs> kwa sababu kwa sababu mlichosema alivyopresent nimesoma na order paper yake na bahati mzuri naibu speaker jana alieleza kwamba siwezi kwa hoji kwa swala hili na lile lingine la kamati teule kwa sababu hayo hayakuwa sehemu ya taarifa zilizowekwa taratibu zake za kuleta alisema very clear kwa hiyo ndio maana nikasoma exactly alichosema kwamba Jamani tukutane kesho asubuhi tukao pae mlangoni tutakusanya zile nani, nani zile signature na halafu Jumatatu tu ndio alivosema kwa hiyo watu wanauliza hii ni utaratibu na ndio maana nikasema ngoja kwanza nifange vizuri nikakuwa kanuni nikatua katiba nikakusomea ndio ilivyo sio kwamba kuna kitu chochote kile kwa hiyo wewe pia wamezalisha kiti changu kwamba ninajibu kitu corruption what corruption ni kweli kwamba nimesoma hasad according kwa huyu mtu kwamba sawa naweza kukusanya lakini kwamba litafiti bunge hili haitawezekana kwa sababu 14 hazitatapatikana ndivyo nilivyosema ehe mheshimiwa mnyika mheshimiwa spika nakushukuru kwa kuwa hata baada ya kutoa mwongozo wako awali waheshimiwa bunge wa kama mbalimbali ikiwemo CCM, wameendelea kuja kusaini na mpaka sasa kuna idadi ya watu 66 na chache kweza kutimia. Ningeomba mwongozo wako kwa mujibu wa kanuni ya 33, kanuni ndogo ya kwanza inayosema mbunge yeyote anaweza kutoa taarifa ya maandishi kwa spika kutaka kuleta hoja ya kutokuwa na imani na Waziri Mkuu kwa mujibu wa ibara ya 53A ya katiba. Ningeomba wako Mheshimiwa Spika. Ikiwa waheshimiwa bunge wakaendelea kusaini kama hivi idadi ikatimia. Je, Jumatatu uko tayari kupokea taarifa ya hoja ili hatua nyingine zifuate? Yabaini msipendage kuwa mnapoteza wakati. Nilipokuwa natoa toa nilisema hivi. Kwa bunge hili haiwezekani kwa sababu tunategemea kufunga bunge hili siku ya Jumatatu. Tunategemea kufunga. Kwa hiyo siku 14 hazipatikani. Kwa hiyo maana yake kama mtaandika hizo hoja zenu kwa ajili ya bunge lijalo, hiyo, hiyo barua itaniambia hivi tunataka kufanya hivo bunge lijalo. Sasa, so, this is I'm saying. Sidhani kama kuna complication hapa is very crystal clear na naomba msome kanuni zetu vizuri msitafsiri watu be hii ni tafsiri za kanuni zilizowandikwa na hasadizi mnapozungumza hapa tuna wakoti kila kitu but mzuri siku hizo zetu hakuna namna ya kubadilisha maneno nake zamani kulikuwa ilikuwa very old fashion kwa hiyo inabidi upewe tena usahishe wewe mwenyewe kwa hiyo unavosehka ukuta ulisema vibaya una, unabadilisha lakini siku hizi hapana sasa sasa uniikumbie haso deal iliyozungumza mtu nitapata sasa hivi. Kwa hiyo wanaomba mweleo hivi kwamba wale wanao kasigine cha mimi sikatai kuweka signature kwanza don't know kwa sababu sijaandikiwa. Kama wataniandikia si kwa bunge hili. Siku 14 hazitafika maana kesho kutu. Kama watasema mle kwamba tunataka hoja hiyo tutaleta kibunge kijalo na vapo sisi tutasema tutapokea tutaweka itakapo funga bunge kijalo tutaangalia wanasema nini. Kwa hiyo hiyo ndio taratibu. Mheshimiwa bunge matangazo Kwanza kabisa nimombe,